Johnny Silver, találka! Jó estét! Csatlakozhatok? Nem. Hogy mondja, kérem? Pakacs alakok járnak ide, nehogy ennyire. Kényszeredettem, felnéztem a sörömből. Szótagoljam! A zöld köpenybe burkolózó alaknak, vagy a hallásával, vagy a neveltetésével volt gond, minden esetre lehuppant az asztal túloldalára. A szag alapján ember volt. Azoktól meg nem lehetett sok jót várni. – Egy sört? – kérdezte. – Kárpótlásul? – Belepislantottam a korsóba. A felét már elkortyolgattam várakozás közben, a kuncsaf persze sehol. És mivel még törzsvednékként is elég feltűnő ebben a csehóban hosszasan üldögélni egy üres pohár társaságában, ezért rábólintottam. Pfff, legyen! A karcsú újjak... Megragadták a korsómat, elhúzták előlem, és, mire szólni tudtam volna, a hívatlan vendég egyetlen hosszú kurtjal eltüntette az italomat. – Ejjj! – csaptam az asztalra. – Ezt hogy gondolod? A nyomaték kedvéért elővillantottam a karmokat, és kocogtatni kezdtem a sörfoltos deszkákat. <gül> – Ilyen nekem is van. Mondta az idegen, és elém egy csobagot. A véres rongyot látva megderbettem egy pillanatra. A gerincem mentén hideg borzongás futott végig. Felhúztam az ínyemet, és megvillantottam a szemfogam. Becsületére legyen mondva, hangja sem remegett, amikor letette a korsót. Most csak kinyugodtan, téged illet. Megismertem a szagot így, nem kellett ellenőriznem a tartalmát. Tor, jó vadász volt. Toltam vissza elé a rodgyot. Bólintott. Hát nem volt éppen egy bőbeszédű alak. Azt meg kellett hagyni. Tudom, hogy rendszerint felesleges kimondani a nyilvánvalót, de tudnom kellett az igazat. Ezért alaposan végigmértem, mielőtt újból megszólaltam volna. – Ezek szerint te is az vagy. Gúgyos horkantás előzte meg a választ. – Bodász! Préda, mit számít az? – Megebelkedtem a helyeben. De még a vocskos kocsmazajban is meghallottam a pattanást, ahogy kilazította a tokjában a tűrét. Az asztalra tettem mindkét tenyerem, hát ha ezzel elterelem a figyelmét, közben kiléptem a városbarám kényszerített mokaszimból, és magam alá húztam a lábam. A falka tudni akarja majd, kerestem a tekintetét a sötét csukja alatt. A kacagása ezúttal kicsi hisztérikusra sikerült. <gül> ebben nem lehetsz biztos. Mindenkinek vannak titkai. Hátradobta a csukját, és lehúzta a szemét eltakaró maszkot. Ria volt az, a ember emberlány, aki mindig tark után koslatott. Korábban gyerekesnek tűntek a vonásai. De most kemény tekintettel bámult rám, az ája pedig vértelen, akaratos vonallá feszült össze. Mikor megszólalt végre, felismertem a rekethangból a korábbi csilingelő felhangokat. – Azt hitted, én tettem, mi? Szerinted képes vagyok erre? Válat mondtam. – Akár le is döfhetted álmában. A mérgekről ne is beszéljék. Ria szeme szik hányt. Minek nézel engem? Megfeszültek az izmaim. Valakinek, aki elhozta a testvérem levágott kezét. A lány szeme megrebbent. Egy röpke pillanatig elnézett a vállam felett. Talán félt. Talán segítséget remélt valaki től. Az is lehet, hogy csak felmérte az utat a kocsmahajtóig. Hát bármit tervezett, még azelőtt halott lesz, mielőtt kilép az asztal mögül. Mi van, ha kényszerítettek? kérdezte rövid habozás után. Most rajtam volt a horkantás sor. Tudjuk jól, hogy gyengék vagytok. Lassan piccentett. Valóban, mondta. Ezért inkább az eszünkkel küzdünk. Mire meghallottam a zajt, már késő volt. A huroktól elakadt a lélegzetem, a gerincem pedig megfeszült a rántástól. A paddal együtt hátrazuhantam. A karmommal megpróbáltam elvágni a hurkot, de acélsodronyból készült. Valaki a lábra döntötte az asztalt, de azután mielőtt kiszabadultam volna, ránehezedett. Felhördültem a fájdalomtól. Az ütés hátulról ért. Az utóbbi események után már nem mondanám váratlannak, Mégis elég keményen csattant ahhoz, hogy meglepetten felhördüljek. A világ elsötétült egy pillanatra, a tagjaim elgyengültek. Aztán felfort a vérem. Megragadtam az első szilárd tárgyat, ami egy bláb volt, és azzal ütöttem le azt, aki rám tehénkedett. Talpra küzdöttem magam, kijeresztettem a karmaim, és vártam, ki lesz az a bátor, aki először támadni ber. – is. is! harsant a kiáltás, én pedig hülyén néztem körbe. A csehó közönsége egy emberként állt körbe, köztük pedig ott sorakozott fel a falka. Ria a vezér mellett vihogott. Torkal az oldalán. Boldog születésnapot! Emelt a magasba egy teli korsót a testvérem, mire a többiek követték a példáját. Na, ennyit a hosszú éve képzésérül, a vadász ösztönökről, meg a falka humor